Nej. Nej. Nej. Ja, vi säkert, vi säkert men, men långt ifrån alla, men, men mm, mm. hör yep. Hur är det läget med dig? Jo, det är bra. Det är bra. Jag, <laughs> jag sitter hamnat i tropen. en del av mina elever Framförallt att de Ingre har gett mig epitetet jultomten. Kanske på grund av mitt skägg, <laughs> min, min kroppsform och min ibland lättsamma sinne, ehh, det är vad det är. Ehh, så.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 det är mest av förskoleklassen det <gulligt>. De är så <där. gulligt> så det är så ja, ja. Men jag det är så det är så det är så det är det så det är så det är det är så det det är så det är det är är så det är det är så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 en annan småning. Jag satt sett igår och eh, mäckat om olika planeringar och så. Jag höll på ja. att fixa lite grann om olika tematiska projekt och saker som är händer. Och då eh, kom jag på att just det, vi få två gamla hårdiskar på personalrummet. Någonstans i en någon kassaskåp sen. Så hittar hittade dem, av, de där med av dem, tog fram dem. Eh, har jag har kollegor sedan 15 år tillbaka som har sparat liksom, olika pedagogiska planeringar. Eh, och alltså, De har plockat ut de bra grejerna och liksom eh, gjort bra material av det. Det var innan man hade målet. Man hade datorer innan man hade målet. Som har sparat en massa så word och grejer. Mm. Eh, Säg tillbaka och botanisera det de här. Eh, del 1a i spaningen. Fasen vad smart jag gör så. Vad schysst att göra sådana grejer. Då borde man göra lite mer. Mm. Inte så spara bara lektion.se utan du säger ett kit med 136 filer. Utan mm. ett sexveckorsprojekt. <laughs> här är alla saker liksom, lättlästa texter digitaliserat, inläst, allt är allt fixat. Till mm. mm. det, är det. Mm. <laughs>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 de målen som finns är ganska vida, de är ganska ja, svårt ja. bedömda, de är inte särskilt mm. konkreta de är ganska så här, liksom så liksom här. man kan göra lite vad som helst och kommer fram till det, så det finns mm. inga ECA-nivåer utan det är såhär ah, det går bra nu, det funkar <laughs> och så, och det är också möjligt att genomföra så jävla mycket sjukare grejer på ett bra sätt, på ett mm. sätt som, som får mig tänka sig, vad Ja, jag satt igår kväll och sa: Nej! Alltså, för all tydlighet och för all progression och för alla höjda ribbor som finns i läroplanen nu och som jag verkligen gillar. Och liksom det här med förmågor och liksom kritiken mot LB94 var: Såvitt jag förstår att det var för få elever som fick undervisning på mer än godkänt nivå. Liksom. Öppnående målen blev också taket för många elever. Medan målen men, men också.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 Och jag håller med dig, alltså jag skulle vilja ha lite båda och. För det är precis som du säger, man har satt jättehöga krav. Mm. Och så kräver man att vi effektiviseras, så att vi undervisar kring det. Mm. Och samtidigt som det inte ger utrymme för det här fritänkandet. Så mm. det har liksom blivit lite antingen eller istället. Och, och jag, jag kan också känna sig som jag jobbar i en organisation som ändå är 9-10-årig. Att liksom på något sätt, det här med in sig av kunskapskrav i ettan, trean, sexan,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 det ger en högre nivå. Så jag hade en diskussion med lärarstudenten på Twitter som brukar lyssna på oss <går> ibland på medieparten. Mm. Eh, Hej Martin. <går> Hej Martin. <går> Hur som helst. Vi eh, var en diskussion om, om det här med lärare. så, och han var så här, nah, men Jag har från lärarutbildningen här att det är ganska bra, men det är centraliserat. Förr gjorde lärare lite vad som helst. Och det är så, ja, det är sant. Det, det fanns de som gjorde det. Men det fanns också de som var så sjukt mycket mer professionella förut.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 Ja. Nu är jag med på det med det. Ja. Eh precis, så precis. Mm. och då, och slippa reklamen och slippa den där. Alla de skitgrejerna mm. finns ju på alltså de streamingtjänsterna också för, det, för folk vill dem. Ja, ja, men absolut, men, men du kan ändå köpa och bestämma själv. Mm. Men, men det här när du väljer alltså det här att du ska försloffa och och förslöjas och att du liksom väljer bort en massa saker. Det driver en tes som att du blir dum i huvudet, förshortfad, förslöjad och helt plötsligt så är det någon som tar makten framför näsan på dig.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 Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det, det, vill man säga det lite vänligare så kan man tänka att det, det är algoritmer som, gör, som är där för att förbättra liksom det du antagligen letar efter. Liksom. Det är det som är syftet med det. Det är ju inte att liksom stänga in folk i en egen värld. <skratt> det är snarare så här, ja men du är intresserad av det här då kanske du är också intresserad av det här och det här för att liksom öka nyttan av, av det du använder tjänsten till. Vad folk använder sådana tjänster till väldigt mycket. Liksom olika saker på det sättet. Kan inte du förklara hur det där funkar på ett så här pedagogiskt sätt? Hur men nu? Hur funkar alltså när jag klickar på saker? Ja, för, om du går in i ditt Facebook-färd och klickar på en länk och sen sänger ner den, så det finns det så här eh, du automatiskt upp lite andra länkar under. Som är så här, andra artiklar om samma område. Eller liksom så här, det här kan du också läsa, det var av. Det, man kan ju se det som att det är ett sätt att så här, stänga in dig i ditt hörn på något sätt. Man kan ju också tänka att det är ett sätt att liksom för dig, få dig att fördjupa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 Och, och där kan man tänka att så här, ja, man kan säga, jag kan ut för den här personen att så här, ja, här finns en filterbubbla som är ganska sjuk eller om mitt hand är ganska extrem och, mm. och det och, så kan man hålla sig borta från värderingar och så, men det, det är ju ändå någonting som har andra konnotationer än så här, här är liksom dumma, vita ordbildare män som sitter och bara så här, delar länkar med varandra och bygger sin delar låtsas värld. Alltså alla de grejerna görs av olika syften samtidigt på något sätt mm. och, och, och det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 en generell medvetenhet om det, absolut. Man behöver nog också lära folk hur man använder alltså hur man använder tjänster som inte påverkar sånt, för exempel. Edward Snowden är ganska bra eh, jag lägger det som en länk på hemsidan hemsida för jag kommer inte ihåg det just nu, det är så det brukar bli. Men, men jag läser en ganska intressant reportage om honom där han gav sju tips på hur man liksom, surfar bättre och mm. säkrare och då kan det dels för, handla för exempel om att säga när du vet att du ska göra saker som du inte vill, ska påverka ditt liksom, sökflöde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 <laughs> men du, vet vad jag tror? Jag tror att vi behöver faktiskt sätta oss in i det här, För vi vet ju egentligen inte hur man undervisar om detta Nej, Och vi, det är inte. Och vi behöver faktiskt lära oss hur vi undervisar om detta Jag tror här är det på en intervju på det här, Men då tar vi en annan gång Kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat Tack för att ni har varit med oss Vi hörs och syns och så igenom en vecka Fram till dess är det sju dagar Alltså sju tillfällen att gå in och rösta i det stora podcastpriset, vad det nu är för pris. Gå in på vår hemsida, det finns en länk. Gå in på vår Twitter, det finns en länk. Gå in på vår Facebook, det finns en länk. Svenska podcastpriset, gå in och rösta allt vad fingrarna klarar av. Varje dag, varje dag, varje dag. Den som röstar flest gånger vinner eh, någonting fint. Eller hur? <laughs> det är kanske var något fint. Arget ja, hej. Då ska man redovisa en bok. Och när man har läst fem böcker. Då, då, då, då finns det något som heter läsborgarmärke. Och det får man när man läst fem böcker. Annars så får man inget läsborgarmärke. Jag håller på med den tredje. Så snart får Snart! Man får läsa upp från hela klassen. Typ på ibland får man bara för frågor och ibland får man för halva klassen sånt så det var det. hej då. Det här är skolsvenska. Båda som handlar om den svenska skolan med Corin och